HONSZÁJ A szunyadó VULKÁNON INNEN és TÚL Egyszer volt, hol nem volt, a világ közepén túl, ahol a felkelő nap aranyba borítja a réteket. Volt egyszer egy gyémánt palota, és annak legmagasabb tornyában éldegélt egy kicsi királylány. Szerette a legmagasabb torgyot, mert messzi tájakra ellátott belőle. Hajnalonta, mikor kitekintett, vágyakozó szemmel nézte az aranyba boruló réteket, egy szépséges lovagról álmodozva, kinek páncélján megcsillan a felkelő nap. Telt múlt az idő, s míg a kicsi királylány sudár nagyleányjás erdült. Atyát titkos kór emésztette, és egyre betegebbé vált. A birodalom minden tájáról hívtak gyógyító embereket, de bizony segíteni egyik sem tudott rajta. A király lány sokat sírt. Éjszakánként az apja mellett virasztott, de reggelre letörölte a könnyeit, mert az országot vezetni kellett. Törvénynapot tartott, Iskolákat és hidakat építetett, megtanulta a kartforgatást és a hadvezetést. Mikor pedig atya örökre lehúnyta a szemét, és gonosz hatalmak támadtak a férfikéz nélkül maradt országra, isakot öltött és megvédte a népét. A lantosok szebbnél szebb dalokban emlékeztek meg bátorságáról és szépségéről na meg a házi kedvencéről, egy kis sárkányról. Királynői korona ékesítette most már a homlokát, de néha hajdalonta, mikor megpillantotta az aranybaboruló réteket, szomorúan gondolt régi álmaira. Aztán bosszúsan megrázta a fejét, hiszen kérője az volt elég. Oly bolondok, kik azt hitték, hogy ha karddal nem lehet, hát virággal szerzik meg az országot. Közben a szunnyadó vulkádon túl éldegélt egy öreg király és annak két fia. Szerette a nép az idősebbiket csendes bölcsességért, s tudták a trónt szerint ő örökli majd. A fiatalabbikat azonban csodálták szépségéért és bátorságáért. Lovag volt, ki az országot járta, szüzeket mentett meg sárkányoktól, és óriásokkal kelt pár viadalra. Bárhol ellovagolt, a nép virágesővel köszöntötte, és a lányok sóhajtozva nézték, ahogy páncéján. Megcsillan az aranylódap. Egyszer azonban elfogytak a birodalomban lévő sárkányok, óriások és más pokolbéli szörnyek. A lovak eleinte vitában gyakorlatozott a barátaival a várodvaron, esténként pedig a kalandjairól beszélt. Csak hogy az idő múlásával egyre nőtt a búja. Nevetése elhalt, Barátait elzavarta maga mellő. – Testvérem, mi miatt ebész a bádat? – kérdezte végül a bátyja. – Hogy ebhetnéd te, aki oly ügyetlen vagy a kardvívásban és a férfias dolgokban? No, – Hát azért mondd el, hát ha találunk, gyógyírt a bajodra. <gül> – Mit ér az életem, ha nem verhetek sárkányokat? Ha a páncélom a szobában porosodik, a helyett, hogy megcsillanna rajta a felkelő nap. A bátja bólintott, és gondolkodott. Végül azt mondta. Hát, én tényleg nem értelek, de azt akarom, hogy boldog légy. Hívjunk hát varázslót, és kérdezzük meg, mi hír a környező országukban. Hol fenyeget sárkány, óriás, vagy más Pokolbéli béli szörnyetek. A szó tett követte. A varázsló vizet öntött egy hatalmas ezüsttálba, majd csillogó varázsport szólt belé. egy egy gyémánt gyémánpalota látszódott a víztükrében, és egy karcsú hajadon, ki szomorúan nézett a messzeségbe. Az idősebbi királyfi ámulva nézte a hamvasbőrű karcsú leányt. De a fiatalabbik szeme főként a torony előtt hasonló nagy, vörös tűzokádó sárkányon akadt meg. <tos> egy életem, egy halálom, de... – Elpusztítom a szörnyet, és meg a feleségül veszem a szép királylányt – kiáltotta. Hm, – A saját várának lenne a fogja. No, – Várj, öcsém, keveset tudunk arról a népről, hát küldjünk kémeket, tudjunk meg többet. – Ám a lovag nem hallgatott rá. Páncélt öltött és lóra szállt, Boldogan vágtatva a gyémán palota felé. Heteken átlovagolt, A hideg földön halt, És ha nagy ritkán betért egy-egy faluba, Csak élelmet vett, És mosolygott a leányok ámuló tekintetén, De nem ereszkedett szóba a pór néppel. Így eshetett, hogy egy nap a királynő hatalmas pufogásra és csörömpelésre ébredt. Amikor kitekintett az ablakán, egy szépséges lovagot látott, akinek a páncélján megcsillant a felkelő napfény. Na, és aki az ő kedven sárkányát kergette körbe-körbe a palota körül. Tehát olyan dühös lett, hogy megragadta a leghegyesebb sarkú cipellőjét, és úgy vágta Adaliához, hogy annak beleállt a sisakjába. Bérgében, úgy ahogy volt hálóingesen, kibontott hajjal szaladt le a torogyból. Ahányszor ablak mellett haladt el, kidobálta, ami épp a kezeügyébe esett. A szegény lovag, ki hozzá volt szokva a sárkányok, óriások és más pokolbéli szörnyek támadásához, Na bizony döbbenten állt a cipellők, vázák és gyümölcsök ostroba alatt. Na hát csak! Te ki vagy te? És hogy merészeled a sárkányomat zaklatni? Két emelgyába, szörnyeteg, baszorkány! Én a szunnyadó vulkánon túlról jöttem, és sem sárkány. Sem gonosz praktika nem állhat útjába annak, hogy megmentsem és vegyem a szépséges királylányt. Te távoz utából, vagy pakorra küldöm fekete elkedett. A királylány döbbent emberet rá, majd kacagni kezdett. Kacagott a háta mögött a palotából kikukucskáló udvari nép, Kacagtak a konyhalányok, a várfokán a katonák, sőt, még a sárkány is felhagyott a hüpögéssel. ki ne gonosz nőszemély! kiáltotta dühösen, gyümölcsfoltos páncéljában a lovag, és kivont kardal indult a lány felé. No, a király látta, hogy ennek a felesem tréfa. Tudta, hogy a várfokán a katonák az íhoz kapnak, és hogy a sárkány is előbb hamuváporlasztja ezt a fajankót, minthogy annyit se mondhatna, hogy bikmak. No, elég? kiáltott csengő hangon a leány, és gúnyosan a lovakhoz fordult. Hozzád méltó arát akarsz? Legyen hát. – Keresd a konyha lányát! Tán még föl sem kelt a naplopó. Azzal fölült a sárkány hátára, és mérgesen elrepült. A lovak csalódottan nézett utánuk. – Na, de ha már sárkányt nem verhetett, hát gondoltam, legalább nőül veszi azt a királylányt. Mégsem mehet haza holga végezetlenül. Gyorsan lepucolta a páncélját, és megkereste a konyhát. A cselédlányok épp akkor ébrezgették a leányt. Tehát olyan kócos, olyan szutykos, és bamba teremtést még nem látott a legkisebb királyfi. Majdnem lóra kapott, és elmenekült. De aztán arra gondolt, hogy egy ilyen szép, nagy birodalomban Biztosan se szeri, se száma a sárkányoknak, óriásoknak és más pokol béli szörnyetegeknek. Egybíz nem ülne ő ajányszok nyája mellett. Micsát, hát? letérdelt a leány elé, énekeket zengett neki, és dicsérte a szemes szívét. Lassan a nap delelőre hágott. És a király leány korgógyoborral tért haza. Pröggvest a szobájába ment, és felöltötte drága köves aranyszállal szőtt ruháját, hiszen hát már ma se illik ebédelni. Majd lement a konyhába. Döbbenten látta, hogy étel az nem rotyog a tűzhelyen. Hát a lovag meg mindig itt van, és ódákat zeng a lusta konyhalánynak toppantott dühében. Na erre a lányok rögves dologhoz kaptak, csak úgy égett a kezük alatt a munka, s a főszakács nem győzött bocsánatot kérni a királylánytól. Há, hisz te vagy a hajadon, akit a varázsló mutatott? Ismerte föl a lovag a láttán, és elöntötte a düh. Csá, hogy merészeltél csúfát tenni! Csúfá! A tettél csúfá ezzel a térdepeléssel? Hát te tényleg azt hiszed, hogy a birodalmat egy ilyen mihaszna vezeti? Hogy ő törvénykezik? Ő vív csatákat? <gül> Az ő hamvas bőrérőzeknek a bártok téli éjszakákon? Takarodj a házamból, te ostoba fajankó! Futotta el a polika a királylányt. Azon nyomban tányérokat ragadott, na és bizony a lovagnak igencsak behorpadt a páncé, amire kimenekült. No, ha már futásban volt, akkor meg sem állt hazáig. Otthon aztán elmesélte az apjának, hogy mi csúfság esett vele, és kérte, adja mellé a sereget, hagyd lakoljon az a sárkányos némber. Az öreg király hajlott a szóra, de az idősebb fiú bizony a fejét csóvált. Éj már, atyám, hát, mi szülhet egy évekig tartó háború? Kitakarítja be a búzát, tölti meg a magtárakat, kicserzi ki a bőrt, ha a férfiak harcolni állnak. Csak nyomor vár a népre, s az özvegyek jaj szava az egekig hatul. – Ja, hát tényleg? – Bölcsön szólsz, fiam! – felelte erre az öreg király. – Tudom, öcsém, bizonyára győznél, hiszen bátorságot párját ritkítja. Fordult ekkor Deli öcséhez az idősebb királyfi. Az ám, ám, dicsőség az, ha egy lány ellen vívsz. Hát, lakolnia kell! Miért? Mert a legszebb álmából fölzavartad, bántottad a kedvencét, vagy mert összekeverted egy koszos cseléddel? Ugye már, édes testvéröcsém, hát... Lovaghoz méltó volt ez. Inkább kérjünk tőle bocsánatot, és hívjuk meg egy három napos lovagi tornára. Na hát lássa, hogy ki vagy valójában, és szégyenkezzen, amiért méltatlanul bánt véled. – Legyen hát! – felelte kis gondolkozás után az öccse. Mert a sárkányverésen kívül legjobban a lovagi tornákat szerette, hol a felkelő nap megcsillahatott a páncélján. Így esett, hogy a királylány, aki már a sereget gyűjtötte, hadüzenet helyett aranyos meghívót kapott. Kedve ugyan nem igen volt a mulatsághoz, de jó királydő volt, és tudta, Bölcsebb a béke útját járni. Így hát befogatott a gyémánt hintóba, S fényes kísérettel meglátogatta az öreg királyt. Nagy pompával fogadták, aranytányíró járatták, Keresték kedvét, csodálták szépségét. Ő pedig ámulva látta a lovagi tornán, ahogy a legyőzhetetlen kisebbi király fipáncélján megcsillan a lemenő napfénye. Aznap este, bált adtak a tiszteletére, ezer cigány húzta, s ő az ezüst ruháját vette föl, melyben oly szép volt, hogy káprázott a vendégsereg szeme. A nyitótáncot, úgy illet, hogy az idősebbik fiúval járja, de bizony a királyláj kellett ledültette. Az ajka lefittyett, ahogy gúnyosan végigmérte annak ó és vézna termetét. A fiú nem szólt, csak megcsóválta a fejét, és némán táncolt, s attól kezdve nem kereste tovább a leány kedvét. Hát de még törődött ezzel a leány? hisz lovagok tucatjai illesték pillantását. Mikor a fiatalabb testvérrel táncolt, szépségük láttán sóhajok szálltak föl a bálidép ajkáról, s Deli táncos a szebbnél szebb ókokat sugdosott a fülébe. Másnap reggel a királylány korán felkelt, mert szokva volt a reggeli törvényhozáshoz. A nemesek még aludtak, nem volt, aki szórakoztassa, így unalmában sétálni bent. A trónterem előtt csodálkozva megtorpant, mert épp az idősebb királyfi ült törvényt odabent, s a királylány ámulva hallotta, milyen bölcsen dönt a pörös ügyekben. Szívesen beszélgetett volna vele a másfajta törvényekről, ám a királyfi becsukatta az ablakot, amikor meglátta a királylányt. Aznap karddal küzdöttek a lovagok, és a királylány szórakozottan figyelte, hogy a kisebbik királyfi meg megcsillan a napfény. Gondolatai bosszúsan az idősebb testvér körül keringtek. Hogy mer ez egész nap csak törvénykezni? a hogy őt szórakoztatná. <gül> – micsoda mulatság lesz, ha magába bolondítja, majd aztán neveti. Az esti bárra az aranyruháját vette föl, és a szépsége oly tündöklő volt, hogy túl ragyogta a csillagokat az égen. Ám az itőse fiúról leperget minden báj. Hallgatagon táncolt, majd öcséhez vezette a lányt, udvariasan elköszönt. Na most mit volt, mit tenni? A királynő egész éjjel a fiatalabbban volt, és mikor elfáradt, szívesen beszélgetett volna a másféle törvényekről. De a lovag inkább bókokat csukdosott, és a sárkányverés csínyját-bínyját magyarázta. Harmadnap reggel a királynő újra sétálni ment, s megállt hallgatózni a trónterem ablaka alatt. A kincstárdok a termésről, a hadvezér a határvidékről beszélt és a királynő csodálkozva figyelte az időse fiú türelmét és okos kérdéseit. Szívesen beszélgetett volna vele a népről és a hadvezetésről, ám a fiú becsukatta az ablakot, amikor meglátta. Aznap láncját törtek a lovagok, s az udvarbéli lányok virág szírmagat szórtak a küzdők hajába. A kisebbi király figyőzött. Aranyló páncélján még soha oly szépen nem csillant meg a nap. De bizony csilloghatott az akár, hogy a királylány esze, másút járt. Mérgesek gondolt az idősebre. Estére a gyímánt ruháját vette föl. Hát a napra azra lehetett nézni, de rá nem... Beragyogta az egész bálterbet. Nem, az időse fiúról lepergett minden báj és kellem. Hiába édesgette a leány, hiába cirókálta, marókálta. A vézna legény holgatagon táncolt, majd udvarjasan elköszönt. Így a király leány egész éjjel a deli lovaggal rophatta. Hát amikor megpihentek, szívesen beszélgetett volna vele a népről és a hadvezetésről, na de hát az, az inkább bókokat csukdosott és az óriás verés csínyát binnyát magyarázta az ásítózó királylánynak. Legyed napon befogatott a királylány a Marasztalta őt az öreg király, marasztalta a kisebbi királyfi is, Na, de bizony az időse fiú csak udvarjasan elköszönt. Na most mit volt mit tenni? A királylány mérgesen távozott. Telt múlt az idő, s a királylány bosszúsága előbb keserűséggé, majd halk sóvárgássá vált. Sajdalonta hajdalonta amikor kitekintett és vágyakozó szemmel nézte az aranyba boruló réteket, már egy vézna fiúra várt. Egyik reggel azonban, mintha két nap kelt volna föl. Éjszakon parázslott az ég alja. A szunnyadó vulkán felébredt, és forró ölelésével el akarta pusztítani a lábánál meg búvó falvakat. A királylány parancsot adott a katonáknak, hogy mentsék meg az ott élőket. A de tudta, hogy késő. Napokba telik, mire odaérnek. Fölpattant a sárkány hátára, és repült, mint a szélvész. Az ám csak. hogy szenvedés helyett üres falvakat talált. Na és a két testvért cseregük élén kik biztonságos távolságból nézték a kitörő tűzhányót. Ó, hát köszönöm, hogy megmentettétek a népemet, de honnét tudtátok, hogy a szunnyadó vulkán életre kell? Évekkel ezelőtt megparancsoltam, ha egyszer errefelé akutak zavarossá válnak, és a birkák félni kezdenek a hegyen, Azonnal hozzá írül nekem, telelte az idősebbi királyfi. Küldtem futárt neked, de mivel tudtam, hogy késő lesz, így a te népedet is elvittem innen. Na de térj be az öcsém sátrába, és reggelizzél vele. Én, én inkább ennék véled, hisz, Oly sok kérdésem van másfajta szokásaitokról és törvényeitekről, felelte a királylány, és elpirult. Az idősebb királyfi, aki belelátott a szívek mélyére, csodálkozva nézte. Ekkor tíz asszony ért a táborba, kézen fogva vezették síró gyermekeiket. Jaj, jaj, úr, nem, jaj, könyörgöm, mest meg a férjeinket! Jajongta a legidősebb! Favágok, mind a tizen, a nagy szikla mellett dolgoztak éppen! Hát, ha fölbásznak a sziklára, még lehet, hogy élnek! Tűnődött az idősebb királyfi? Majd! – Katonáimmal lehozom őket! – csapott a kardjára a bátor testvér. – a amúvá égsz öcsém mielőtt odaírnél. – Az én népem? Nekem kell megmenteni őket. Sárkányommal átrepülök a lecsorgó láva felett. – Döntött a királylány. – Ám, az idősebbi királyfi csak legyintett. – Ugye. – Hiszen hamvasbőröd megperzselődhet, és aranyszállal szőtt ruhád is tönkre menne. – Mit nekem hamvasbőröm és aranyszállal szőt ruhám, ha az embereim haldoklanak a hegyen? – Királynőjük vagyok, meg kell mentenem őket. – A sárkányom akár százak súlyát is elbírná. Oh, – Jaj, a hátán csak egy hely van mögöttem. Hát hogyan válasszak? Én szerencsétlen! Fölzokogtak ám erre a szóra az asszonyok, Jaj, szavuk az égig hatolt! Az idősebbi királyfi nézte a könnyeket, Majd a tüzet okádó vulkánt és a környéken elterülő szőlőskerteket. Katonák, tíz hordót ide! Mártsátok mindet vízbe, na és a köteleket is, melyekkel átvetjük a sárkány hátán őket. Hú, a királynő örömében csókot nyomott a víznek királyfi orcájára, majd vízbe mártotta aranyszállal szőtt ruháját, és útnak indult a sárkányjal. A pokol hét bugyra sem lehetett volna rémisztőbb látvány. Hamvasbőre megpörkölődött, a szőt ruhája tönkrement, hajában tűzes lobot vetett a rá hulló perdje, ám ő nem hátrált, sem élő, sem holt nem volt, amikor rátalált a favágókra, de megmentette őket és visszavitte kedveseikhez. És tíz asszony örömkönny öntözte a földet, és a tucatnyi gyermek hálája az égig szállt. Az idősebb királyvi ölbevette, és gyöngéden vizes lepelbe burkolta a megégett leányt. Hát ő. Hm. Te. Öm. Jöjj hozzám, feleségül. Legyen harcod a harcom, párnám a párnád. De hiszen hamvas bőröm megpörkölődött, és szép ruhám is rongyokká vált. Hát itt miért? Mi. Itt nekem hamvas bőröd és szépséges ruhád. Szemed tükrében megláttam a legnagyobb csodát. S egy esztendő elteltével, mikor a szőlőtőkék újra roskadásig hajoltak, és a lányok vidáman taposták a dézsában a fürteket, heted-hét országra szóló lakodalmat csaptak. A lány százszor szebb volt, mint valaha, és csak kacagott, ha valaki csodálkozott, hogy hát miért nem a kisebbik fiút választotta, akinek a páncéján oly szépen csillan az aranyló nap. No, de mi történt az ifjabb királyfival? Oh, nem búsult ő egyet sem. A királyleány ugyanis neki ajándékozta a sárkányok kivételével, Birodalma összes óriását és más pokolbéli szörgyét. Azóta is az emberemőkrokodyélusok mocsarát járja. Ott mesélte ezt a mesét nekem. Egy nagy, tál, krokodillábleves mellett.